42. fejezet. 1941. novembere Köszönöm a látogatást, mondta Berta. Ráncos bal kezébe fogta a fiatalember munkától megkérgesedett kezét, és jobbjával megpaskolta. De valójában a férfi volt az, aki őt vigasztalta. Ezt Berta is tudta. Az idő. Felnézett a fiatal férfira, aki egy pillanattal ezelőtt maga is gyerek volt még. Az egyik unoka öccse fia. Most itt magasodott előtte, miközben odahaza már a saját kicsiny fiai várták. A fiatalember lehajolt és megcsókolta Berta mindkét orcáját. Szokatlan módja a búcsúzásnak, de sokat járt a tengeren és felvette a francia szokásokat. Berta elmosolyodott, és a kezét beesett, puha ráncos arcához érintette. 77 éves múlt, a bőre olyan vékony volt, akár a sejjem papír. Jó éjszakát, Berta néni, mondta a fiatalember. Még ha valójában nem is a néni volt. Köszönöm, köszönöm, felelte Berta, majd hozzátette: Neked is. Üdvözlöm az otthoniakat! Kinyitotta az ajtót a széles lépcsőhöz. – Nehogy megfáz, mondta a férfi. Berta elmosolyodott, megrázta a fejét és becsukta utána az ajtót. De továbbra is látta őt az ajtó ablakán keresztül. – Köszönöm, köszönöm. Neked is. Üdvözlöm az otthoniakat. Szerette ezeket a kurta állandó fordulatokat ám a szavak egyre gyakrabban cserben hagyták. Hirtelennyiben például arra sem emlékezett, hogy ezt a fiatalembert Halvornak vagy Haraldnak hívják. De mit számított? Látogatóba jött, és hozott egy friss kenyeret, amelyet a felesége sütött. Jöttek a többiek is, amilyen gyakran csak tudtak. Idősödő unokaöcsök és unokahúgok és a gyermekeik. Pedig a háború mindent ellehetetlenítve élelmiszerhiányt, munkanélküliséget és elsötétített utcákat hozott magával. Mégis jöttek rendületlenül a Henry Gibson utcában álló fehér téglaházba. Mikor is költöztek ide? 26ban Nem emlékezett pontosan. Akárhogyan is, nagyon régen volt. Az idő azután kezdett szétporlanni benne hogy Hana megbetegedett. Néha feloldódott, mint a kenyérmorzsa a vízben, máskor egészen tiszta pillanatokkal bukkant fel, ám hidak nélkül az egyes események között. Vagy csak sodródott, mint egy élettelen folyó. A legjobb pillanatok azok voltak, amikor a régi barátnők jöttek látogatóba a gyülekezetből és felelevenítették a régmúlt emlékeit, de a családtagoktól érkező friss beszámolók is jó szolgálatot tettek. Apró történetek az utána jövőkről, a gyermekeikről és az unokáikról. Már rég nem tudta nyomon követni, hányan vannak. Minden esetre jó volt, hogy van kivel beszélni erről a szörnyű jelenről. Mert továbbra is olvasta a lapokat és rémülten követte az eseményeket. Anélkül, hogy bármit is meg tudott volna beszélni Hanával mindanról, mindarról, ami történt. Hána folyamatosan aludt, gyógyszert kapott a fájdalmaira, ami pedig az időt illeti. Az ő fejében még annál is nagyobb káosz uralkodott, mint bertáéban. A minap azt hitte, Berta stangeboltjában áll a pult mögött. Egy tiszta pillanat volt. Nem mesélt neki arról a rengeteg hajóról, amelyek a németek ellen harcoltak. Ahogy az utcákon cirkáló német katonákról az jegyekről és a Haraldskatén épülő óvóhelyekről sem. Meg akarta kímélni Hanát a fájdalmas benyomásoktól. Arról viszont beszámolt, hogy idén ősszel kölcsönadták a kertjüket, amelyet káposzt, a burgonya és sárga répa földé alakították át. Sokáig áltott a bejárati ajtó ablakán kifelé bámulva. Alkonyodott, Korán sötétedett ilyenkor novemberben. Bement a nappaliba, és leült. Hogyan is nézett ki a nappali szál hűszvégenen? Hirtelen nem tudta felidézni. Mintha a régi nappalit kiszorította volna az emlékei közül ez az új. Pedig általában fordítva volt az emlékekkel. A régiek voltak a legtisztábbak. Hana az emeleten aludt. Berta nem tudott sem az olvasásra, sem a kézi munkájára összpontosítani. A konyha kivételével az egész földszinten ki volt kapcsolva a fűtés, így ujjai gyorsan megdermedtek, még érmelegítőben is. A szeme is megfájdult, amikor hímezni próbált. Hogyan élhet majd tovább, ha hána már nem lesz itt? Kinézett a lombjukat vesztett vág sötét körvonalaira. Mi ennek képzelte fiatal korában az öregkori életet? Egy újabb világháború egészen biztosan nem szerepelt benne. És soha nem lett belőle valamiféle harcos nő. Olyan könnyen hibáztatod magad, mondta egyszer Hana. Berta nem tudta, valóban így volt-e. Másrésztről viszont ki ne csinálná másként a dolgokat, ha ott volna a megoldás a kezében. Például nem vette volna meg az MS Equatorét 29-ben. Az Ekvatóre volt a világ harmadik legrégebbi tengerjáró motorhajója, és nem került többen 475 ezer koronánál. De csak a baj volt vele. A hajó mindössze két út után gabonaraktárként végezte a szárazföldön. 38-ban pedig leselejtezésre került. Tudta, hogy az emberek suttognak róluk. Az újságban egy hajózási vállalkozó egyenesen úgy nyilatkozott, hogy ez történik, amint a nők kezébe kerül az irányítás. Nem vették a fáradtságot, hogy ellenőriztessék azt az átkozott 1912-es motort, mert túlságosan lefoglalta őket, hogy eldöntsék a szalon színét. Bertának mosolyt csalt az arcára az emlék. haná ugyanis hangosan nevetett a kritikán. Azt mondta, életében először vádolták túlzott nőiességgel. <gül> De azután ott volt a DS Salonika. Másként alakult volna a Salonika sorsa, ha valaki más vásárolja meg. Valószínűleg akkor sem volt helytelen az önostorozás, amikor 1940 őszén kilenc ember vesztette életét a fedélzeten, miután a németek megtorpedózták a hajót. Kilenc férfi és tengernyi gyászoló. Menj, add el, amit van, az árát pedig oszét a szegények között, mondta Jézus. Az emberek a földön is meghalnak. Elkerülhetetlenül. Hamarosan Hanán és saját magán volt a sor. Szakadatlanul gyötörte Haná hiánya, pedig még itt volt. Kettejük után vágyódott. Felkelt a székből, és felfelé indult a lépcsőn. Az ápolónő odafent állt a lépcsőfordulóban. Bertha nem emlékezett a nevére. Kissé teltebb volt, mint a másik kettő, a haja szabadon omlott a vállára a keményített főkötő alul. Milyen végtelenül lassan kapaszkodom felfelé ezeken a lépcsőfokokon, tűnődött magában. Alszik, mondta az ápolónő, és nincs láza. Rendben, felelte Berta. Majd bezárom a bejárati ajtót, nem kell kikísérniük. Rendben, bólintott újra. Berta a reggeli és esti ellátásban segített, még a nővérek a nehezebb emeléseknél, illetve a gyógyszeradagolásban, lázmérésben és a vérvételben jelentettek segítséget. Egyikük sem volt különösebben beszédes, de ő sem vágyott különösebben arra, hogy beszélgessen velük. Hanna békésen feküdt a paplan alatt. Arca félig a fal felé fordult. Berta behúzta a sötététől függönyt, és nehézkesen leült az alacsony karosszékbe, amely már jó ideje ott állt a francia ágy azon oldalán, ahol Hanna aludt. Hanna gyapjú alsó neműje egy zsámoljon feküdt összehajtogatva. Az összes ruhája lógott rajta. A betegség és a kor mintha eltávolította volna a testéről mindazt, ami nővé vagy férfivá teszi az embert. Hana, nem volt férfi többé. A markáns ákapocs volt. A súlyos szemhéj, a megfakult írisz fölött, melynek zöldjét egykor élénk aranyfoltok petyezték. Az orra élesebb lett, a halánték a mélyebbre süppett. Még a haja is amelyet egész életében olyan gondosan ápolt, kócosságy Amikor a napfény besütött a szobába, Berta látta a koponyáját, a sápad, bőrt, az apró pigmentfoltokkal. Gyapjú plédet terített Hana paplanyára, ő maga pedig egy horgolt takaróba burkolózott. Gyengéden simogatni kezdte Hana homlokát. Régen nagyon szeretted ezt. Emlékszel? Nem, de emlékszel? Berta egy idő múlva elfáradt abban, hogy kezét Hannah homlokához nyújtva előre dőlve ült. Hátra hanyatlott a székben. Hána megmozdult. Az oldalára fordult háttal Bertának. Olyan halkan suttogott, hogy alig hallotta magát. Néha a peder jár a fejemben. Olyan rég nem beszéltünk róla. Soha többé nem láttuk. Soha. Akkoriban nem is tudtuk igazán, mit jelent az, hogy soha. Az ember jól megvan mindennel, amiről nem tud. Hogyan bírtuk volna ki, hogy mindig tudjuk a dolgok következményeit? Akkor levegőt sem mertünk volna venni. Egész biztosan belepusztultunk volna. Hanna Brumenez 81 éves korában 1942. május 1-én hunytál hosszú betegség után. Bertha Torgerson 1954. március 25-én halt meg, csak nem 90 évesen. Egymás mellett nyugszanak a hogezündi várfrelsert temetőben. Közös végrendeletet írtak, és a hagyatékrendezést követően körülbelül 6 millió korona maradt utánuk. A vagyon egy része a rokonokra szállt, a többit négy alapítvány között osztották szét: a hogezündi gyülekezet idősei és betegei, a kereskedelemben dolgozók vagyontalan rétegei és a rászoruló tengerészek részesültek belőle valamint az oktatás támogatására fordították. A második világháború alatt egy kivételével valamennyi hajójukat elsüllyesztették a németek. Az utolsó a D.S. Torhafte 1945 őszén zátonyra futott. Ez jelentette a Brumenes és Torgerson hajózási társaság megszűnését.